handi bat eta horri ikusten ahalda Bionako Yuskal Museoan. Eta ondoko itzordia beriekin, sari bostake eterditan. ditan. Gliseguna. Hilailaren amazazpian, angeluko labah gunean gliseguna. Goizetik, surf, skate, roller trutineta eta kilola initzetan ikaspenak eta erakustaldiak. Eguerditan, sofrologia saioa Euskaraz. Eguno zoan, siatzu marxaiak puzgarriak tailerak talo eta xingar. Hip-hop eta kapoera ikuskizunake, bostetan sanorean kantu triku poetikoak zuzenean. Hori guzia doainik. Ira hilaren amazazpian labar xeaskak eta angiruko eta miarritzeko ikastuleak antoraturik. Bostak eta bostuskali iratietan eta jarraikitzel nugu gu arrastialdi asoekin arantxa. Bai, eta lasa, imintzatuko gira guere. Pampankuku, Lini, kasteko, eh? Pampankuku Facebook, ez da politola erraitea bainan, bo, batzutan, holako eh? akriten algira, lasa imintzatzen gira, eh? Xare sozial famatuak estitu e respetatzen datu pertsonalak, hori diakina da. Antzia, bainan jakina, nun bait, eh? buruaren zuko batean da. AEPD egiturak, Espainiako datu pertsonalen, pertsonalen orekatzaileak, isun bat emandu Facebooki. Ez da tipia gainera bat kakots bi milioi eurokoa. Bo, berezat, eh, zafladatipi bat eriaren gainean Facebooken zat, milioi bat zer da Mark Zuckerbe Zuckerbergen enpresaren zat. Iru lege uraketagatik eh, pagara dio isuna eta bat bereziki grave bezala kontsiratzen duena Facebooken erabiltzaileen datu pertsonalak biltzea eta erabiltzea zakusatu baita. Bertsonaren seksua, erligioaren edo fedearen datuak eta navigazioaren historikoa biltzea zakusatua da. Webgunearen bisitatzerat Joanes Bakarrik, beste webgune bat, kondatuak eta bilduak dira datuak. Frantzian deia kondenatua izan zen xare sozial famatua. Eunta berroita mar mila euroko isuna pagatu behar izan zuen lege dia errespetatzen. Bo, zer da. Eunta berroita mar mila euro. Ogie erosteera joitea bezala. Oartu zisteen txegur, nulaz, azkinean, interneten jantzi, xaltzaile denda batetik pastu ziste, eta naiz eta deus ez erosi ondotik Facebookek iragarkietan sartzen du. Galderari erantzuna hor duzue. Facebook kontua etxia izanik ere edo galdegin baduzu ere datoriek ez memorian atxikitzea, amazazpi hilabetez atxikitzen ditu Facebookek. Eta bai, hori ala da. Eh? Informazio bat zen, horrekin egiten nahi duzuna iduzuna. Egezkoa da aldiz, eh? baina ez dut pentsatzen horrek Facebook erabiltzea geldituko duenik. Hmm? Zer dio zientzuleak. Bo, bestenaz gaur um, alfer hainitzez. Kusiduzue, bai honakok harriketan Milaka Grebalari, frantsez lujaldean ere, ziren eta badira, tenore untan orain dike istilluak badira Parisaldean lanko digoa Frantziako gobernuaren egeformak kontratu lagunduen desagertzeak prekaliitataren emendatzea arriskatzen duela aierazi nahi izan dute uh, makronek ulako bidea hartzen duela funtzian. Zofoi zemankizunean bederen ez dira alferrak eta hori eh, bai hori garrantzitsua da azpimagatzea. lankide batek rango zuan, Ni eh? Nio, zebotza, tefen katean pasatzen den emankizunak bere zazpigaren denboraldia abiatuko du bimilata emezortzi asieran. Ideia zer da, epaimai bat, lau pertsonez osatua, beraz hor iduriz Pascal Obispo, Florampani, Zazi eta Mika, hor izango dira, hots oberenak, eta haotzak entzunez, erabakitzen dute kadera itzultzea, laez, boalako zerbait da, egia erran behar badut, stutti noiz ikusi Baina beti entzunut aurizela ideia jakingozue niba ino beki. Ta erraiten noen bezala epai maaieko kideak eba ez tira alferrak. Eta ez, beste nazet zuten horako lantxaria eskuratuko. Lantxanri ona ukaiteko, bak izuen zule, meresitu behar da. Telebistan saio luzea baldin bada emankizuna grabatzeko hogeita hamar egun behar dira orotarat. Eta badirudi hoita egun horietan lan egiteko bostehun mila euroko lantxaria unkitzen dutela bakotsak. Horri gehiituuz hainbat abaientailila pentsatzen duzien bezala. Bentsazunt ezituzte la sanduichak diaten. Bo egia da, zenbakia ez dela ofiziala, eh? Kazetari batek ateratu du, azken xasoinan ere ateratu zuen aski mikaren lantxaria behat zireun mila eurokoa zela. Perte hartzeilek ez dute inoiz, konfirmatu nahi izan. Bailan bo, eh? Ez nindaike ahituko erez. Telebistako putz hutsa utz? Irratiko hitz apitz? Hitz eta putz et või bergiruan segitzeko, are, bergiruan dugu gondotik kantu bat entzunendugu. Alferrak haipatuko ditugu, edo haipatu ditugu orain langileak, edo obekiran frantziako langile ahondiena, Emmanuel Macron. Iru di intereseari bat agertu baita artikulu batean, gomendatzen da utziedan webgune batean, hartu eh? dut informazioa, are surimaj.net deitzen da. Eta aztertzen du hemen, Macronen bisita tolosako erian. Hor baitzen, eta benzen, Ere erdiko ibilaldia aldia. Eh? Jendearen erdian ezin pasatuz. Nigar ez emozioz betetako bixita. Franchez presidentearen Batek gazte batek reiten dio. Ahozela nigarra begian egiten zuen lanaz. Franchez egiten zuen lanaz. Kasik idurizuen Kim Jong-unen eh, ekitaldi bat. Zolako eh, nigar faltsuak egiten dituztenekin. Malerushki bideoa kendu du, bere webgunetik Franz Troak ateak, autografoak, selfieak, bon, zinesko rockstar, eh, Macron. Franz Troak oksitanik ateak ala erraiten du, behintzat. Alta, intergeriada dena hemen irudi bat hartzerakoan, izan bideoa nala argazki gintzan, eurokorki dena aldatzen da, lekuaren arabera. Ze ikuspundutik hartzen den irudia? Eta ikuspundua zentzu guzietan, eh? bai geografikoki, baita ideologikoki, kasu hortan, eh? biak nahazten baitira. Franz Troaren irudian, Macron izar bat da, jendea denetan, ezin pasatuz, eh, kasetariak ere aladio. Alta, irudiba eta gertzen da, gainetik hartua, uh, be, kapitol gunean da irudia, talosan, eta horko egoitza batetik genetik hartute te argazkia, eta beste ba jendea undikeengitsu eh, gabe. baina bada logika, eh? bere hautagai izendatze ekitaldian ere be lotura bat bada artikuluan ber gausak gertatu zen. bideoetan, uh, irudietan jendea gainezkat, azken gainetik ikustenarik irudia uh, galdera ateratzen alda. zinesko fama utedu Emmanuel Macronek. bon, c'est tout embêté d'uri. ikusiko. Nintez gari abeintzat, uh, arrez surimaz pontunet uh, webgunea hor uh, beste manera batez. Uh, Soiten baitu, telebista, iludiak eta prentsa eta beste badazeregin... Kantu pixka bat, do musika pixka bat, eta ondotik ere horretara zenotziat, eneko bidegain gurekin izango dela. Zazpiak bat, ala zazpi. Eh? Euskal aipatzen dugularik, badu Facebook talde bat, eh, eneko bidegain ekidekia, espikatuko dugu, eh? Laster, eurren inguruan, lur alde eta pixka bat galdezkatzeko. Euskal aipatzen ipatzen delarik, zertazari gira, eta beste. Eh, laster, aipagai. Musika orain eta txorkuntza berri batekin, Uh, kantuak ez dira behiak, baina uh, euskal musikaren oinarrietatik improvisaziora deitzen da diskoa, hiru diskoa, uh, Ander Garziarena, propusatzen hotxet kantu baten zutea, mendian gora aritza, imon, e, imanol lartzabalen kantua behiz hartzen du hemen Ander Gertziak. Mendian gora aritza kantua ausokien zuteko gaur denborarik ez, Mare beste batean, Ander Garziak uh, disko bat beraz uh, plazaratzen du hor, uh, sortzi kantuz osatuan askitaola berri sartzen dituenak, unotik uh, kantuz ere emaiten dituenak, uh, itzetaputzen segitzen dugu gure uh, kronikalariarekin. Tarte berri bat, bedaz hitz eta putzen mankizunean, e, Euskal Herria luraldetasuna gogoetatzeko gunea izango da, baita zer egan, zerraipa hemen, adibidez simple bat emaiteko artikulu batean, Euskal Herriko langabezi zenbakiak komentatzen dituztela dela dio telarik edo batek idazten badu, eta Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako zenbakiak bakarrik aztertzen ditu. Nolaz, Lapordiala Siberua, ezote dira Euskal Herrian, batzutan azkenean, olako gauza batzu, barneratu ditugunak, ohar gabean ateratzen dira olako kasutan. Zazpiak bat, ala zazpi, galderazko ikura, izen horrekin, Facebook talde bat, abiatu zuen eneko bidegainek, eta be, ari hori abiatutakoa segituko dugu hemen irratiko tartetxo untan, gurekin eneko bidegainak atxalde honu. Ahatxalde hon, eta miniskar, mm -hmm. tahte hori eskain zergatik. E, Uztetut, e, nik pertsonalki ere, usu e, ikusten ditudan gauzak direlako ere, eta beha irratira ekartzea garrantzitsua txemaiten baitut ere olako gauzak ateratza, eta gogoetatzeko azken gauzetaz ohartzeko, batzutan ez paikira ere, a, gu olako gauzak egiten ditugula ere, eta jaiten e, zuk ere pentsatzinut, hainbeste ikusirik ere gunerokoan, horterakot, Talde hori sortu sinola ere. Baina egunerokoan ikusten da, bueno, eta pentsatik kanpo, eh maiz euskal euskal adjektiboa edo euskale hizta bera aipatzen ditelarik, eh estukula hartzen euskale hizkuntza kontuan. Eh batzuetan eh ipar ipar aldetik begiratuz ipar euskale hizkia eh, mandezagun, hitza eh, ba, izenbat eh, komentatzeko euskalego laburantzakan bara, euskalego laburantzakan bara. Uh -huh ez da euskal legiko da euskal legiko zati batekoa baina anitzez gehiagotan gertatzen da e, euskal gizartea deitzen den hortan euskal legiko langabezia edo euskal Lej, beza, edo euskal gizagtearen euneko honen bestek ez dakitze, eta datu horiek ematen direlarik larik e, bakejik e, minzu dira e, araba bizkaia eta gipuzkoaz eta hori egun guziz ez dakitzen bat aldiz gertatzen diren nolako gauzak Eta horrek sortzen du eh, arako kezka bat. Gero, bigarren kezka da, eguneroko bizian, eh, egi desegituratu bat ean bizi girela, eh, mandezagun, eh, administrazioko gauzetan, eh, garaio publikoaren antolaketan, eh, ekonomian, eh, gauza guztietan gira, egi desegituratu bat, eta zubirik gabe, edo biziki gutirekin eh, Euskal Eri guztiaren artean. Zaten horrek, argan gura horretatik eh, sorturik, nahi izan nuen Facebookeko talde bat e, sortu, alako o, jendeak eman zizan bere lekukotasunak, bere salaketak, bere gogoetak, berri honak edo berri txajak edo berri honak, zenbat zutamadera iniziatiba interesgarriak ere sortzen dilunak, eta horien berri ere emaiteko. Uh -huh. Eta talde hori beraz beti hor da, eh? beraz erabiltzen biltzen alduzu zoe, ere, zoek ere entzuleak nahi baduzu, uh, beraz hor, uizaren dugu pasta, ola ejango dugu, hoien e, gai oien aipatzeko, baina, bon, aktualitatea, be, justuki, Euskaldun gisa ere kataluniari interesatzen gira initz, eta horrek uh, aktualitatea egiten du ere gure edabideetan, euskal edabideetan, eta, ba hori, diada eguna zuten atzo, urriaren lehenean referenduma, erri galdeketa, erabak itzesko bidearen gaiak, uh, horiek denak hor dira, independenziarako bidea, abertzaleen zat, euskal abertzaleen zat, uh, txuak diren gaiak, eta Azkenean, uh, ba, urbiltasun hori, komparatzen ahalot eda gure lujaldeari um, zer diosuzukeneko? Bueno, elkomparatzen alda, em, bie erjialde horietan independentziaren aldagik badelako. menturaz azken urtetan Katalunian anitzez zindar gehiago ekin, Euskal Herrian bai, no? Euskal Herrian fango itzalia bai eta hori. Ba dira, alde desberdintasunak ere, desberdintasun bat, eh, Kataluniarekin konparaturi ikuste dut Katalanaren egoera, hizkuntzarena kontzientzia nazionalarena, nitzesin dartsua goa Katalunian, gaur egun, Euskal Ejian baino. Orba da, beste de, desberdintasun bat, beste de, desberdintasuna hundi bateren, ikustet azkeno goi dama, berro goi urtetako historial, Katalunia izan dela egialde baketsu bat, eta hemen apustua egin dela bertze bide batetik. Eta e, ez duena loktu, bide horretatik, apustua orain Euskal Herrian gira pixka bat buru makur, eta galdurik. E, e, nik ergan ezak ere bertze, terzberdintasun bat, e, dola amak urte artea, amak arte. pentsatzen zen Katalunia, independentziaren bide hortan abertzaletasun hortan, Epe lasela gibeletik sohala, independentismoaren mm, makila edo liderkoa Euskal zuela eta iduritzen Euskal Herriak radikalago izanez, gogorago izanez, independentzia eskuragarriago izanen zuela eta hori ez dala gertatu. Eta beraz horrekin e, lotuko nuke e, bertze e, Paradoxa batekin, e, nun, e, iduribaldin bat zuen, duela orte batzu, Katalunian independentsia e, zela batera aktualitatean, da horregun aktualitatean da, eta e, Euskal Ejira Ekarri pentsatzen dugu beti, nun baita, aktualitatean izatekotan independentziaren gaia, gipuzkoatik e, zabalduta, gipuzkoa bizkaia izatekotan araba, bueno, araba bizkaia eta gipuzkoa biltzen dituen EAE, Euskal Autonomia Erkidego, orten litzatekela independentsiaren gaia onduenik, Bainanik jermen zake, eh, Katalunia txanduen bidea ikusita, zakatik ez, eh, independentismo bat indartztu Nafajoa garaian edo Ipar Euskalerrian berean. Gau gizartea den bezala, eh, izinezkoa iduri luke. Bainan, eh, bon, gizarteak egin dezake ibilbide bat, eh, hortara begira, ez? Nikuzut ez dela burutikendu behar, eh, posible izatea independentsia alde ahi ez. Mm. Eta gero ben, beste diferentzia handi hondibat, eta nik usteetok ekin luftua ere, Katalunian, independentismoa e, zabaldu da Katalunian. Eta Katalunia e, da, erri alde katalanak, egen beharko egin nuke, Katalunia bera, Kataluniako autonomi erkidego hori, Balentzia, mm -hmm. e, Balearrak, eta e, Ipar-Katalunia edo jo eskualdea deitzen dena, hori da erri alde katalanak, Eta Kataluniako e, gaia haiek independentziaren e, gaia eta jeferenduaren gaia eta bakek muatute Kataluniara. Hogeek eragin du e, bon, Euskalegiaarkin diferentzia handi bat Euskalegian ljaldearen batasuna begiki artete hasteko, e, funttzeezko hotzaat jotzen zen Euskalegio osoaren e, batasuna egi, egi bat girela, egi bat lgalde bat, uniak inspiratu ditu batzu e, bertzen noora bidera er dubeszergatikk bon, e, ez dugu e, independentziaaga egiten bakarrik parte baten datko. eta parte hori izateke Euskal Autonomia Erkidekoa. Hor uh -huh. da diferentzia handi bat eta horek eragindu azken iruz palaburte hauetan e, mugimendua abertzareen estrategia aldaketa bat. Uh -huh. Hor, ala ere, behi ustuki konparaketa joko hortan hasten bagira e, ba, konparaketa geografikoa do panorama hori harturik e, Kataluniako lugal, erabaki dute beraz, lugalde batzu baztertzea, eta hor konparatzen baginu gure egoeran e, da EAEk erabakitzen balu bide hori hartzea e, Ipare Euskal Herria tana farroa bazter utziz e, egoera hortan e, begua dibidez, hemen lapu tik ez gi nuke begi hoez zikusiko olako ez bat? zdakit eta badirela abertzale batzu lapurdin be hoez ikusiko luketenak du aurte batzu idatzi izan dute hori, Pentsatuz eaek eh, Ea lor baleza eh, lagun agilitzatekela baita ere paredeko mugimendua aberzaaleenzan. Mm, uste du zuri? Eh, Nik ez dut ushte, edo duda ondiak ditut ashteko, ez dut segurtamenik, uh -huh. baina nire belduak gehiago da eta berezeki azken amabok zuhteetako dinamika ikusirik, independente izanen litzateken EAE batek, jadanik, e, azken irabet burteetan, elgarri bizka gaitzuli diugu Franko. Artetan izaten dira, alako e, meza batzu, ekitaldi batzu, nuna gertzen diren, etxigarai, urkulu eta olalgarrekin, baina funtzean, eta eguneroko bizian, eta eguneroko dinamikan, elgarri kuziz bizka gaitzulia diugu, eta e, egoaletik iparaldeaz egiten diren e, aipamenak, izaten dira noiz behinkat, txalotzeko iparaldeko mugimenduak, mm -hmm. egiten diren mugimenduak, baina e, funtsean bak bakoitza bere aldetik, eta bakoitza bere aldetik ikusten da administrazioan, ikusten da eguneroko bizian, ekonomian, eta abar, ezkuntzan, e, gauza anitzetan e, ipar aldeeko jendearen zat, zema traba diren, egoaldean, berreziki EA-en ea e, zerbait eginean lizatzeko normaltasunez. Eta niri iruditzen zait, e, ea -e, e, independente batek orain arteko dinamika segitzen badu bederen, e, distantziak hau eraginen duela. Mm -hmm gainera ea independente bat izateak ejanaiko luke Euskalegia orain bi estatutan zatitua den Euskalegia hiru estatutan zatitu izatekela. Zati bat kantziaren menpe bertze bat Nafajo garaia espainiaren menpe eta bertze bat e, independente. Mm Hogeke -hmm. gure artekoajemanak komplikatuko ditu oraino gehiago Pentzekoa da, Espainia horaino gogorago jarriko dela Nazajoa kara ian, Nazajoa tinko atxikitzeko beretzat eta pentsatzen franziak ere ez duela hain egiski onagtuko edo lagunduko Ipar Euskal Herriak garatzea EAE independente horrekin. Orduan ok, e, nik duda hondiak ditut. Dena den, dena den e, dinamika e, EAEk independentsia lortzeko dinamika bera ere, ez dakit e, segura den, Em, zakitzen sakitzen izatekoen eskema eskema baldin bada Eskoziako eskema, esku oh, urte posibilitate handiak badirela independentziare buruzko referendum batek ez irabazteko eta bon ja dute estrategia horrek berak ez ezuela permanten euskale jirenzate bate zati batek independentzia lortzea. Aldiz nik hobeki ikusiko nuke erri gisa euskalergia bere osotasunean erri gisa eh Sendotzea, gure giahak lantzea, e, lantzea, e, gure arteko koesioa, lantzea, e, dependentziatik ateratzea, jana edut, bai ekonomikoki sendotzea, administratiboki egiten diren gauzak, egin ditzagun Euskal Eri Guztiaren abia puntutik. Nik dut egin behar dugula da, egi bat, e, eraiki, egi bat e, sendotu, artikulatu, koesionatu, Eta hartik piskanak a piskanaka izanengira eh independentziara joquilago ta e, iruditzen zaik Kataluniara itsuliz Kataluniak lortu duena isil sirik azken 50 urteetan dela erri baten kohesioa bai hizkuntza politika baten bidez komunikabide sendoak eraikiz katalanez eh egindute politika bat eraiki dute nazio bat eta orain nazio hori pres da, independentsia e, aldak Eta guk ez dugu eraiki nazio bat, egin duguna da, erri bat zatikatu, e, ambizioan nitz gabe jokatu, eta orduan duan, ez zaiti duditzen momentuntako egoeran, Euskal Herriaren zati bat e, bere gisa independentizatzea, eh ona litzaketekenik independentzia hortik kanpo belituko diren, ta. Konpa mm. daiteke? baina ana ez dutesten. Bai, bai, azkenean hortik joanez baia danik estrukturatzen ari den desberdintasunak ahondituko lituzkela edo mugak ere sortzen dituenak distantzia senditzen da ez dakit gero olaz ez da zenbatena albaina na iduri lukeala ere, horretan desafio ondia dela, azkenean Euskal Lugaldiaren zat Euskal Kultur Haman Komun, eta hori lantzearena, ergiarena gehiago lantzea, eta hori ukanen dugu pentsatzut gehiago aipatzeko ere hori ondoko kroniketan, berantago, beraz, ondoko hasteetan, eneko gain 1000 esker. Ba, mil esker zuri, eta segituko dugu hola, galakan mekizatzen batzutan ere. Horritaraz tendan zuet, beraz uh, Facebook, en atxemaitan Lucila Taldé hori, edo nork parte artzen aldo, bishtama, Facebook kontu bat duelarik Zaspiak um, bat, ala Zaspi galderazko ikurra Ondotik, uh, oren lorde maten buruan gurekin uh, sumai murua izango dugu alde batetik Bertsularien lagunak ekarteko lehendakaria eta jona gire xarobe Bertsulari txapelketa nagusiko koordinatzailea ire hilaren ogeita abiatzen da txapelketa baigogitik abiatuko da Bilbon bukatzeko usaian bezala seetasuna hartuko ditugu gure bi gomitekin eta pampi merkapide gurekin izango da adi aipatzeko ori sejakain Hostaket ertdimemtuz Euskal Irratietan berriak zurekin maite Aresti honen zule giusiera mila bat pertsona manifestaldian goizuntan baiunan bi.000 bat aldiz lan ereforma sartuik izan da, makronen gobernuak egin nahi duten lan erereformak kapitalaren alde eta langilen kuntdiela salatu die eta enpresak konkurentzia handiago ane, ezaiko dutiala ondoko hitz ori bate emaniki eta hoi iraila edo 7ean jogeita bateko. Euskal Herriko Emprechakipi eta Ertañak haremanetan dia biartian izena dien sediai esker, wai arte, iparaldi eta gipuzkoan artian loturak hebentigoiti na faruake parte hartuko du mugaz gaintiko proiektuetan. Eta laboantzan unguian, lambat abiatu da, uneta berrogeita hamar bat jentek parte hartu di maulen eginden bilduman, gogoetan bilduma juntan beraz, euda juntan jaman ikizanda eta e, uskal alkargoak proyektu bat presentatu beharra du la bonchan bermatzes la boncha ko igiturak edualkarteke parte hartu di gogoeta huyetan bimilha hamasort city gogiti emaste gusiak pada baduki haurbatuke pma edo insiminasiwa esker marlanotia pa estatua daskayaka berie plasaratu du voyarte de becatuxen emaste lesbiano eta eskongabe edo bacare sienar Eta Hamabi uheneko kontzerto bat euskal presuen al da ehalazoin hitzok du emanik den 7ean jogeita hamarreko lhurosojo plazan, kasik ehun bat artistek parte hartiko die kontzertu juntanan. Hiz baten barzioak bilde dutu euskal zaindiak azken urte hauetan eta lan handi hoi jamanik izan beita, honen emaitza ikusten ahal da 7 Baionako Euskal Musean Euskara ibiltaia izeneko iakusketan beri hoik eta beste oma dutuko berdatiko seietan. Itxi kan Charles Bidegen bago edo pagoekin ekin zinen zaiku hitze zitzen. Latinez batzen fargus. Franchisez dertatu da, kamiatu dutela bidean. Alemaniatik bada izbat, kreatu baitu lehetra. Gut eskoraz, hartu dugu zen bezala. Gerardo Mungia pintxoen horitzapenak dira eta nula nafarroa Frankistan, kantoia uskaldun takzunaren aldarikatzeko balio izan din. Zekantak ziren e, gara hartan ikusin bendizaleak, eusko udariak, itziaren zenbea eta olako kantak. Ez genekien zer kantatzen? Ari ginen, ba genekien euskaraz kantatzen. Ari ginela, neiz eta euskaraz jakin Daniel Landartek aldiz errobiko kantai izanen zenaen ezagutza egin ziala. Ari ginela eleketa sartu zen, gazte bat, ezagutzen ez duena eta hurra zen ani ji dualde karikabe retxebarnek eran Sahara ka stertuko tezkula utzimandoka astea hartes sazpitan astizkenez lauetan <tusurra> Francisco Gobernuak ERC independentean araudibide sozialaren desagertia planifikatzen du Jean Jaketxe berri jargo, eraikuntzako enpresaburua, aste azken ontako gomitago izberdin. Neserez, izinik! Adi, musika eman gizuna! Bakari, Aste e. hartetan gaueko bediratzietan... Urtana dabor, honak! Eh? Larun bat gauean ameketan... Kizeran, aponcionean, no materiol? Eta igande haratsetan, ere, zazpietan... Bai, hori bai. Isili! Adio mankizuna. Isili! Laster haipatuko duguna, panpi Merkapidelekin, seiak kaintzin, seiak gurekin izango da. Asteartero uh, gaueko eman kizunaren, muina, du izango den hortan aipatuko dugu. hitzeeta potz hitzeeta hitzeeta hitzeeta potzizeta du hiteta hitzeeta Jentxan, aipagainagusiak diren aipatzen gu eta berrian Kataluniako prozesu subiranista gai nagusi lehen bigaiak hori lotuak baitira. Eta lehenik Kataluniako hauzitegiak TVIruko zuzendariari eskatu dio ez informatzeko e referendumaz atik gorak argudun publiko harttarazi dituztegia da e debekuarekin lotuta tartean generalitateko kideak eta parlamentuko maiko kideak prokuradoreak ere mozoei poliziea egin du die referendumenduma galarazzteko lan egiteko baina Puig de Montek presidenteak beraz er erantzun du hoien lana estela dela Kentzea Madrilen epaile batek bertan behera utzi du hitzaldi bat Espainiako hauzitegi Konstitu balio gabetu egindu transiziorako legea eta uh, alduen guzia egiten ari da Espanya gelditzeko uh, urriaren lehenean egitekoa den e referenduma Katalunian Horri loturik uh, ere, kataluniako prozeso subiran nista, behintzat, aipatuko dute, otamendi eta partal, katalunia zariko dira bihar, martin ugalde foroan, uh, jende haintzineko elkarrizketa egingo dute, Bizcent uh, partal bila webkoa eta martserotoman e botamendi begiako zuzendariak ekitalialderekki izango da eta begiak ere zuzenean heatuko duena hori bihar gaueko zazpietan um, bestalde berrian uh, gain guxi, Eba, no, beti Katarunian gelditzen gira indarra erabilita soilik gira da, gera daiteke referenduma, gelditu ere egin gabe dabil Biltzak Nazional Kataraneko presidentea, atzera bueltarik ez duen prozesu batean buru belagi, uste du Espaina oso traketx, ari dela jokatzen Música <gülüyor> Haue gira behian, eh, gai nagusiak, iruleenak, ondotik, aktualitatean atse maiten aldiren beste batzu, eta justuki argiak uh, bere lehen gaian emaiten duena, behar txolari txapelketa, aster gure gomitekin aipatuko duguna. Zazpi provintzietatik igaroko da, hau da titulua aurrez iragarri legez irailaren ogeita irua, da Euskal Herriko Bertsularit txapelketa nagusia eta hori baigorgin finalerako itzordua berri, zabenduaren ama zazpian, hori ez taldatzen barakaldoko beken izanen da lehen aldiz, zaldiberean Euskararen zazpi lujaldeetan egingo da txapelketa aurkezpenean azpimaratu duten bezala eh? goizuntan zen aurkezpena bilbon gurekin izango ditugu beraz lasterbi gomita, Shumai Murua eta Jon Agirre-Sarobe hortaz uh, seitasun guziak biltzeko. <tusurra> Eta gorputza, aipagaiere argian, elite batek kontrolatzen ditu moda gustuak. Irati saltsamendi Lozano jantzi e, gintzan ikaslea da, eta bere artikulua iritzia hemen idazten du. Jantziak eta jantzkerak gauza asko erakusten dute beraz. nolakoa gara. Ordea, guztiok, berdin jantzten garenean, irati saltsamendi Lozanok erantzun dio galerari. Jantzi gintza eta patroi gintza ikasten ariden donostiakak, Moda, manipulazioa eta interesak aipatu ditu bestean artean. Eta Irma ere aipagai argian, Irma kubatik urutiraturik abanak gaur irekiko du bere aire portua. Irmaren ondorioak ere hemen txe argian. Aktualitatean ere, uh, berrian eta ka, harrian aipatzen dira, bainan bigarren mailan, aldiz gazeta puntu eusen edo ta media bazken, Goizuntako manifestazioa bai honan, Macronen lane reformaren kontra Baionan bildurik tituluarekin, eragile politiko, sozial eta sindikalak Baionan honan bildu dira Macronen lan erreformaren kontra jotzeko, e guraldea ez da oztopo izan eundaka parte hartzailek beren eskubide sozialen aldarria ozen entzunarazteko. Mediabazken milaka pertsona bildu direla beraz azpimaratua tituluan. Eta kasetan beste gain nagusi, etxi behar zituzten bigelak mantendu dituzte Zitadel Kolegioan. Doni Bane Garaziko Zitadel Kolegioan, irugarren eta laugarren mailako bigela etxi nahi zituen akademiak. Naiz eta burasuek erabakiaren kontra jozuten, ez du iritzia aldatu erakundeak azkenean, postu horien mantentzea bere gain hartu du zuzendaritzak. Eta bestalde, media bazken titulu nagusian eh, amikuseko euskara, haipagai, eta honen garapena eta bere zitashunak, inaki ikamino, linguista eta ikerlariarekin mintzatu da media bazk. Eh, me, eh, amikuseko errietan ibili ondutik ama hurtez, eh, ikerketa bat ateratu du, euskalki atipikoa azpimaratuz amikuse aldekua, media bazken haipagai. Eta zuduesten bokatzeko lehen zuteran, bainan, uh, lan kodigoaren ere forma eta horren inguruko mobilizazioak biltzen ditu ere zuduestek bere lehen gehian. Auek ziren gure aipamenak prentsaz eta laxte ramar bat minuturen buruan gurekin izango da. Pampi, merkapide, adi, emankizuna, gaur, uh, behatzionta nizanen deuskali ratietan eta zer izango den barnean. Saratuko dugu, behintzat, zatinu bat uh, mementuz, uh, itzetaputzen gure gomitekin segitzen dugu. Itzetaputz. Atzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, Euskali ratietan. Euskal Herriko bertxolaritxabelketa nagusia orkestu dute goizuntan, Bilbon lau urtero egiten den txapelketa, hainitzak itxoiten dutena, esperoan dira aspalditik, kasik dula lau urte, ire hilaren ogeita iruan abiatuko da, baigohitik, eta Bilbon finala abenduaren amazazpian, Gurekin bi gomita, alde batetik sumai murua, bertxularien lagunak elkarteko lehendakaria dakaria, Arratxaldeon? Arratxaldeon, Eta joan, agirexaro be, hau bertxularitxapelketa nagusiko koordinatzailea. Arratxaldeon, zuri ere? Baya, Orduan, be, lehen begia hori errango dugu, Euskal Herriko txapelketa zazpi lugaldeetara hedatuko dena aurten, lehen uh, aldikotz, uh, Auto tu bat izan da edo naturalki egin dela egin alda, John? E, bai, bueno, nik uste dut naturalki bila joan da, baina, jo, bueno, azken urtetan baramagun dinamikan erakusle le dala, beraz, naturalki ere, bai. Baila ja, egitza, askotan e, lurralde guztitara goazela esaten deunen, edo e, lanian ari garaela esaten deunen, bai, du ditzen taigu oso simbolikoa dala, ez? Baina ez, ez, ez e, lanian ari geha. Pasako, pasako den guztietan, eta txapelketa pasako den guztietan, eta ez da zerbait, asmatua. Eh? Beraz, eh, horren bilagoaz, bai, ba, euskararen eremu guztian lan egitera eta txapelketa ere, ba, euskararen eremu guztian, aituko da. Baitsumaimurua? E, gehitu nahi nunke horri, ba, e, naturaltasun horren adirazletako bat dela, be Ipargaldean bersularien lagunak el kastea que urte publie uste zu uste daraman bilakaiera eta azten doan proiektu bada eta bere egimoan baina beti hain eta izan ba xilaba shapelketak e, duen dinamika baina ondoan bertzu ikoletan eta eta ikastola edo eskola libituretan erakaskuntzan egiten dugun lana ere beti azten doantzer bai da, eta eta beraz horren be, ondorio da ba, Euskal Herriko bertsorait txapelketa nagusiak ere bere lekuatxe maitea gaur egun e, ipar jaldeko e, provinzia bakotxean. Mm. Bai, ze azkenan bertsoak berak bere lekuat badu, hemen e, e, ipatzen badugu siberuan, lapurdin, e, presente da, jadanik, ikuste aski da, txapelketan xilabarekin edo presentzia senditzen nela ez? Hori da eta geroz eta entzule gehiago ere urbiltzen da saioetaraz eta, eta urtean zehar ere geroz eta saio gehiago antolatzen dituzte be elkarte do besta komite desberdinek eta eta aurren ondorio da azkenean ari dela iparalde ere be, dinamika hori errotzen eta eta supindar hori zabaltzen Goizan, Prentxaurikon e, ere eranduzue, bertxoa jarri nahi dugu erdigunean. Eta erra nahi durek? Txapelketa hain zin azkenean? Bertxoa hain zinera eman? Jon Reixarobe? E, e, azkenean, e, txapelketa batek, ba, bueno, berekin ekar ditu antolakuntzako mila elementu, eta, bon, denok, bai antolakuntzatik, bai komunikabide, bai zarlegak, ba, begia jartzen dugu askotan elementu horietan. Eta, bon, ba, bueno, elementu horiek, e, Ba, baute behar garantzia eta behar ditu Bertxoak, baino esan nahi dugu oinarrizkoena bertsoa. dala. Eta Bertxoak bere hauskorrean, bere sollean, eta horri eman nahi gure entazuna, horri ikaren eko nuke ditu hartara, ba, argazkitara, Bertxoak behar ez da. Uhum. Eta bueno, horregatik esan dugu berdikunea ekartze hori. Behogeita hiru bertsolari beraz harituko dira kantuan, txapelketako amalau saio desberdinetan, ba egorritik abiatuko da beraz ire hilaren hogeita hiruan. Nolako argazkia ikusten duzu er berrogeita iru bertsulari, berrogeita iru aurpegi, berrogeita iru e, nortasun ere bertsotan aritzeko? Sumai zuk nola ikusten duzu aurtengo sorta, txapelketakoa? Begiagran, bo, nik gogo biziz ikusten dut, et, zuteko desioz eta ea aurtengo parte hartzaileek e, zer, e, zer berrikuntza edo, edo zer bertsokera ekarriko dutean zaula e, gainera. Badira, biztan da, ezagutzen ditugun aurkegi edo aurtsak, eta jadanik txapelketa bat baino gehiagotan parte hartu dutenak, baina badira lehen aldikotz parte hartuko duten handana bat ere, eta beraz izanen da zer deskurritua ortengo txapelketan ere. Jonak ixe esarobe? Ba, bueno, nik esan nahi nuke, hau azkenean ziklo baten bukaera dela. Oh. Oh. E, e, abestuko duten berragoitea hiru bertxolariek, ba, behien herri aldetako txapel zuten bidea, eh Matsucchi Lavano está que por su bizkaian, porque Eta está bueno, hortik sortu da kuadra hau, está. Eh, esan du estando másela, berriak daude, eh eskarmentudunak daude bertan, baina bueno, seguru txaporketa bakoitzak badu kitu ditu bere marka propioak eta pertzolarien mazak ez zitunia da Eta pres gaude bat matiz guztiak ikusteko, diferentzi guztiak ikusteko. Pero eta edu bertxolari, eh, zenbaki ekin txegitzeko, emezortzi eh, gai jartzaile, hauek ere, ba iduriz, martxotik ari dira gaiak prestatzen, lan zen, eh, nola prestatzen da, eh, nola prestatzen dira gaiak txapelketa batentzat? Ba, lan da, Langorra da, bueno, ba, badakigulako, gaiadala abia puntua, ba, bertxolarien... Sorbenari, ba, lehen osagaiak, emango izki jokaiak, eta garantzia handikoa gala, ezta? E, asko hitzetena gaien inguruan, eta haia da, ba, ba garantzia ondila dula gaiak. Eta horregatik garantzia ematez aia da, oso goiz, taldea handia da, talde diramikak, ba, bueno, martxan jadizian martxo aldera. Bertan daude, errialde diferentetako gai jartza niak. eta, bueno, ba, guk pedea ondila deu, e, talde honekin duen lanean independentzia oso saitzen dira, beraiek dute ardura hori eta eta bueno, esango dugu gure ondoan, baina talde independentzia dela eta bueno, bai ja, ja ja le musikogaiak entzuteko desia ta daue. Bai. Denakirikitan ez azkenean sumai? Nai berdinola gehitzeko punutxi bat egia da e, gai bat entzuten dela, entsuleak entzuten duelarik gai bat edo no? Zenbait bait esaldi bat da edo edo hitz egda bat, baina jakin behar da be, bada itzulia initz esaldi horrengibelean eta iz bako txake bere leuaa txemandezan esaldi hortan, e, jende andana bat lotzen da e, main inguruan eta eta bai torotxoko jaten duen hemenzala langor a, edo harttzen dute behintzt eta eta bon, bikitan, bai. Ikitzen bai ia ja, zeh nola silkazten dituzten bertsolariak aurten eh, gailegile hoiek. Mm -hmm. Pasadaen astean izan litzen gailemaileen bilera batean nintzen e, bilera osan egon, baina adibidez e, aditz baten aukeratzen pasa zuten ordu erdi bat. Mm -hmm. Aditza aukeratzen, gairako aditza aukeratzen. Baya. Eta ona ematen du askotan e, lana erresa dela, baina ez, ez da bat erresa, e, sortu behar da, aukeratu behar da, aukera honen artean. Eta, bueno, behortxe ba, ba ezailtasuna. Mm. Dena ne urtzen dute azkenean, ez behertxolariak bezala. Bai, bai, bai. Eta, bo, irudia, ipatzen aldugu, irudia izan afitzarena, irudi musikala ere, e, soinuarena, e, txapelketako doinua aurkeztu baituzue ere. Eta, Pascal, irigo izena da, hemen agertzen. Zergatik artista honen gana gio duzue? Bueno, ba, ba genik lako, ba hoxe, eh. E lan berexioa tingozula, eta beregan jarren duen borondatia, azalpen gehio gabe, eta eh? bueno, ba, e, mota eta jatorri diferenteko musikaritak izan dugu gure hartian, eta bueno, oingontan paskeal lehiago genio naukera, baita beak enbitua hartu ere, eta bueno, ez dakitentzun dezuen dauneako, baino bai, martxan da, sintonia ere, eta ja, guztatza izuen. Entzunen dugu, eh, elkarrizketa bokaera honetan. Eta irudiarena, eh, aski tximplea, zelaibat, eh, pertsona bat, eh, zer irudikatu nahi da hemen? Da, lehen ezan dugu, txaparketa batek ekartzen ditu e, Elementu pila bat, eta horitako bat izaten da irudia. Eta askotan, lehen planoan irudia bera galditzen da, ez? Eh? Ba, irudiko pertsona edo elementua. Ta ez genuen alako zerbait izateik, nahi, nahi genuen baleko Eh, bueno, bat irudikatu ba bersolariek e, eta bertxoak protagonismo hartzeko eta hoize, ba, bueno, iruditzen zaigut, bueno, e, irudi dinamikoa dela, aukera diferentziak ematen dituna, eta batipat ba sormenari abia puntu izango dana, baina mugari hartze zillona. Sumaimuruaz ba Simple eta eta azkenean bertsoa da zentroan hori da szabaduden mesua ez xapelketa honekin ere eta eta egi erran be irrudia hori izannen dagibelean baina ibertsoaken zuzeragaten naiz da irudi bat izan edo berttzea izan nahi zesu, bera hori begira heu Hori da, beraz, bertsoa zentroan erdigunean, Euskal Herriko bertso laritxapelketan Nagusia, Abian, Laster, Entzuleak, denak irikitan, irailaren hogeita iruan eginen da lehen final laurdena baigorin eta ondotik erri uh, beraz, Euskal Herriko Zazpi provinzietatik pasako da, Bilbon bukatzeko abenduaren amazazpian. Berdina ez dugu erran, berterz baigorriz gain, Aldeko beste saioak zera doni bane loitzunen eta maulen direla. Bai. Hemengoak dira e, azarroaren laukoa maulekoa eta azarroaren hobita seikoa doni bane loitzuneko. Bi eta doni bane loitzunekoak hasik final hori ere pentsatzen da zinez giro ona izanen dela saio. Uste dut, jadanik sartziak erosten aldirela ez, sarean? Bai, erosi aldira finala ordenetako sarrerak eta bertzozarlekarteko pazkide alditzakete final aurrekoetakoak eta finalekoak ere bai e, horretarako iru bebikoitz bertzozarlak.eus elbide berritu aduze Adosongi, hemen txiberaz hain zin eta ondoko asteetan urbiletik segituko dugun txapelketa izango da suma murua eta jonagire sarobe gurekin genitu emileskera Gurekin Beraz, uh, Euskal Herriko bertxolaritxapelketarako autatua eta sortua izan den uh, kantua edo soinua. Hori uh, paskali digoienek sortua eta beraz saioen erdian, uh, bertxolarien aldaketa denboran entzunen den soinua uh, izango da. Hala, hemen uh, hainzin gaur uh, atera baita soinu hori uh, gehiago entzunen dugu berantago musikaz, harituko gira justuki. Pampi, merkapide gurekin maitugu, atxalde hon? Atxalde hon, arantxa, eta guzti edin. Zukere, deskubritzen non zuberaz. Bai, egiten du, hola, bak zu, rok progresibo eta garaibateko uh, zartibat bezala. E, ba, ala, beaigoeteko musika hori eta ikere bai. berden muran. Zta errexe, izan behar uh, sortzea holako etengabe, etengabe, musika bat soinu bat. Uh... Ariketa berizena hori, eh? Bai, ebe paskalirigo jeni galegin beharko diumo berdinego matesto. Hmm? Nola bizizan duen sortkuntza hori. Hmm? Adi, xarri, behatzi hontan? Olida, beti, eta berrikuntzak... Musika berdin. Musika berdin? Ba ez dut besteik eginen, eh? Mousika eta... Gausa berriak, ba, ba gehenik. Ah, e <laughs> e se amai zena, entzonduzu orkestra sinfonikoarekin. Hainoen pasto manan ikusidut adin pastentzin behar, ba, nezatxe? Haipatu dugu, entzin. Elektrizitatea beraz, berazio, biski, polita, hunkigarria, eh? E, ala, fite pastuko gira hortan, e, glaukoma, glaukoma, bon, huay entzuten da, eh, gero eta eta nik aspalditik maite dutan taldea da, eta gustuko dutana, behin guan iruditzen zat eskoaregian, horako talde batek, bon, jikea da, eh, jikei jaga, eta badurla alaike, eh, badurla eh, gauzen erraiteko eh, Aiziesia hori, denek zuzendua den musikabatek iten maitute, eta beden norbaitek erraiten dituela gauzak. Eduitzen zatoi uh, itzen aldetik ere bizki leunak direla, ateratzen direnak, mm. eta hauek uh, sozial problemak, uh, mediak, ahazakiria, eta hainitz uh, uh, gait tratatzen dituzte, simpeki beren maneran, eta eduitzen zatoi biziki interes gaji, eta musikalki ere... Um, Bo, fan bat zira ez? Fan bat da, zure <laughs> nintzatzeko. Ez, ez, ez, irazko musikariak dira jotzena idirenak eta zuzenean ere baute indar, bat egin da, animareko bat, funtsan ikusten da, Juancho Kantari hori denetan agertzen da, guai beste, aiz taldeekin. Pref, horiak eginak, <laughs> noiz piskabateren zunen dugu eskoalerikoa bizkaitarak, meidu taldeak ere, bere diska behia gitaratzen baitu, Inkurzt, behar da jakin olako musikak badirela eskualerian, metal viking metal detzen dira hor uh, Finlandia eta alde horietan, beraz bada hori hori, olako narsketa berezibat. Living Color, sautzen zu? New Yorkeko spaldiko talde bat. Yes. Habe kere piskadenetai rock, art rock eta olakoetan ibididira e eta diska berri bat eginute biziki hona. Yes i nahiuen nahi nahi entzune ebo ez du inporta beste bat hautatu dugu. <risa> uh, Okxitan da uh, folk uh, kantu herikoia berriz modernizatua pixkat mengo ha amaren alabak eta kalakanen arteko nahhaketa bat taikeko kana deitzen den hirukotean neskeak osatzen dute bakarik perkuso eta bizki deja eta familia hartuzeko horietarik mm. orbilda eh, berek sortu duten paganz dizketxan argitaratu dute bere lana aurten. Moguei taldea glasgotik biziki lan onarekin halu diret Nak, bai. bai biziki biziki iize eh? zen Agira hogei en murua nola sokuntzak ateratzena dituzte, orako taldeak bena eskursiako taldeak uh, bere pozz hok. Ambien biziki soeinu landuak. Biziki ona. Wax deiloren bernasketa bat. Kuina uz estonez jai patu gino nionan aldean. Bai. Bok, nik sorpresa txarra hartu dut, <tus> biseke... aldiz soeinu biziki leuna, polita. Bye. Bon, xo beram entoaz. Uh, cannabis korps bon, ka, metal, desmetal. Olako zeit. Olako zeit. Ola Emili Wentz, biziki interesgarriaren kanadiak musikari bat. Eta, ere, glasgotik beste irukote bat. Soeinu zikinago bat ekin pinakt deitzen da. Niki dans nirvana grunge salea qui s'en il est là bergichagan servibalale oui auch schon war da ja oui quand tu te dans cette ça gaurita beste ainz gauza charriation dann charriopampi auf der beste nic comme ça ah mais tout va aller il revient une saute de la rousseur euh haben gut so gut de gens oui il y a oui dalere idée est que garant ça que tu Bai, demola fite pasada aldean kanto dugu usukien zuten, baina txarri adi emankizunean, behatzi ontatik hain zinaduzia hitz ordu Euskalirrati, nagurtzeko ordua hitz eta eputz emankizunean. Horritarazten hau ziet euskalirratiak puntu eus web gunean atxe maiten gaurko emankizuna, atzokoa, atzoko kronika, eta gaurko gomita, klik-klik eh? egin eta atxe duzu. duzue. kronikalari berri bat, ezain berria. Uh, lehen urtean gurekin baitzen jadanik. Joanes etxe barria argazki aritzeko gurekin izango da plase handiz, beraz berri zahera eginen jogu hitz taput zamankizunan bihar seiak euskal iratetan.